بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أننا محمد أبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم وفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فاز فوزا عظيما فإن يصدق الحديث كتاب الله وخل هدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة دلالة وكل دلالة في النار Ayuhul Ahibah Rahimahkumullah Kembali kita bermajlis, berkumpul Di salah satu rumah dan rumah-rumah Allah SWT Untuk kita melanjutkan kajian kitab ilmu Karya al-Syeikh al-Allama Muhammad bin Sallallahu Saymin Rahimahullah Ta'adah Sekarang kita masuk pada pertanyaan ke-27. Mualif ditanya, Su'ila Fadhlatu Syekh. Rahmatullah. Qad ya'lamu al-insan shay'an wa ya'muru bihi ghayruhu wa huwa nafsuhu la ya'malu husawa un kana fardhan aw naflan falyahillu lahu ay bima la ya'mal al shay' al fadilah rahimuhullah ditanya semoga Allah mengampuninya terkadang sebagian manusia mengetahui sesuatu dan dengannya dia memerintahkan yang lainnya nah, dia mengetahui al-haq mengetahui kebaikan mengetahui amalan-amalan takwa dan dengan itu dia pun menyampaikan kepada yang lainnya. Sementara dirinya tidak mengamalkannya, ya tidak beramal dengannya. Sama saja, apakah itu perkara yang fa yang wajib, yang farut, ataupun Naflan perkara yang sunnah? Apakah pantas bagi seseorang seperti ini dia memerintahkan yang lainnya sementara dia tidak mengamalkannya. Fahal yajibu al ma'mur imtisalu amrohu atau amrih amm yahillahu al-ihtijaju alayhi bi adami amali thumma la ya'mal ma amaru bi tab'an lidhalik dan apakah wajib bagi yang diperintah untuk menunaikan perintah tersebut atau dibolehkan bagi dia untuk tidak beramal karena dengan alasan bahwa yang memerintahkan juga tidak beramal ngapain juga beramal dia sendiri juga tidak mengamalkannya nah kemudian akhirnya dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan orang memerintah tadi karena mengikuti orang yang pertama tadi memerintahkan dia sendiri memerintahkan kemudian dia sendiri pula yang justru tidak mengamalkannya fa fadilatuhu bi huna amrani maka al-syekh ibnu usaimin rahimallahu menjawab dengan perkataannya di sini ada dua perkara al amrul al-awwal perkara yang pertama Hada al-ladhi yadu al khair Wahuwa la yaf'aluhu nakullahu Ya Orang yang semacam ini Yang mengajak kepada kebaikan Sementara dirinya tidak mengamalkannya Maka kita mengatakan kepadanya Kata syaykh Qalallahu Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu limatakuuluna ma la taf'alun kabrumaqtan inallahi an taqulu ma la taf'alun As-Saff ayat 2 dan 3 Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya Amat besar kebencian Allah ya Yang kalian mengatakannya Tetapi Di samping itu justru kalian yang tidak melakukannya Nah Perintah untuk Berbuat al-khair Sementara Dia tidak Berbuat kepada al-khair Kepada kebaikan Justru mungkin sebaliknya Apa ada model orang yang seperti ini? Ya ada Berkorkor Atau senang menasihati yang lain Tetapi Dirinya sendiri Tidak beramal Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Apa yang kita telah Sampaikan kepada yang lain Semoga kita diberi kemampuan untuk beramal dengannya Naam. Ya namanya manusia terkadang ketika dia semangat naam maka semangat pula dia beramal. Namun ketika turun keimanannya maka turun pula amalannya. Maka selalu memohon kepada Allah ya agar dia diberi kekuatan dan keistikomahan untuk terus beramal berbuat sebagaimana yang dia telah menyampaikan kepada yang lain wa ana a'jab kayfa yu'min rajulun bi anna hadza wal haqq wa yu'minu bi anna ta'abuda bihi yaqrubu ilaih wa yu'minu bi annahu 'abdu lillah Tumma la yafalhu, fahad al shayun Saya heran. Bagaimana seseorang dia mengimani bahawa perkara ini adalah al haq dan dia mengimani bahawa penyembahan itu hanya kepada Allah. Dan dia bisa mendekatkan dirinya kepadanya. Dan dia mengimani bahawa dirinya itu hamba, hanya untuk Allah. Ini menghambakan diri untuk Allah. Kemudian la yap dia tidak mengerjakannya. Maka ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Naam. Wadul ala safah, walaahu mupit taubih wal laum, maka ini menunjukkan safah, ya, kebodohan, naam dan pantas sebagainya untuk mendapatkan taubih, cercaan dan celaan, ya berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala. 5 takulu nama la tafalun Mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? 6 nah. Ya, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian justru tidak mengamalkannya? Kaburahmatan inallah amat besar kebencian Allah. Ya. Amat besar kemurkan Allah kepada orang-orang yang dia mengatakan ini al khair kemudian dia sendiri tidak menyanggupinya untuk mengamalkannya. Maka ada satu hadis Nabi Sallallahu Sallam antum bisa merujuk dalam kitab beriadu solihil hadis yang disebutkan ya ketika Ahlun Nar Melihat seseorang Ya Yang berputar-putar Seperti Berputar-putarnya di gilingan Dan terurai Usus-ususnya Maka Ahlun Nar ini berkata Kepadanya Bukankah engkau dahulu di dunia Memerintahkan Al-Ma'ruf Memerintahkan kebaikan-kebaikan Bukankah dahulu engkau di dunia mencegah dari yang mungkar? Maka apa kata orang ini? Iya, betul. Saya dahulu di dunia memerintahkan yang ma'ruf tetapi justru saya yang menjilisihinya. Saya dahulu di dunia mencegah yang mungkar, tetapi justru sayalah yang mengerjakan kemungkaran. Maka kita takut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naam Ya Apakah dia sudah menjadi da'i Atau yang Dia sebagai kepala rumah tangga Naam yang mendiri Istri dan anak-anaknya Kemudian justru Sebaliknya dia yang melanggar Dari Al-khair Ataupun al-haq tersebut fanaqul li hadzal rajul maka kata ibnu sa'id maka kita mengatakan kepada laki-laki ini atau kepada seorang ini anta asimun bitarkik al amal bima alimta engkau seorang yang berdosa engkau meninggalkan untuk beramal terhadap apa yang engkau telah ketahui wa bimma tarilayhi Terap sesuatu yang engkau telah mengajarkan kepada manusia, mengajak manusia kepadaNya. Walobadatabi nafsik, laka nadzali kamil akhlul al-hikmah. Kalau saja engkau yang memulai dari dirimu, maka ini termasuk dari al-hikmah, maka ini termasuk kebijaksanaan. Naam Kemudian amal am berani. Perkara yang berikutnya, yang kedua, binisbatil ilmu amur dilihat dari sisi yang diperintah. Wa inna la yasih lahu ayah tadz al hadal Maka tidak sepantasnya bagi yang telah mendapatkan perintah untuk beralasan dengan laki-laki ini atau dengan orang ini enggak usahlah beramal buktinya dia juga ya tidak beramal enam dia juga justru mengingkarinya padahal dia sudah tahu na'am fa idza amaruhu bi khair wajaba alaihil qaul maka jika diperintah untuk suatu kebaikan, maka wajib baginya untuk menerimanya. Ya, wajib untuk menerimanya. Nah. Jangan kita melihat seseorang yang mengarahkan kita kepada kebaikan menyimpang, kita pun ikut-ikutan menyimpang. Jangan. Telah banyak Guru-guru kita yang dahulu, merekalah yang mengenalkan kita kepada Sunnah. Namun hari demi hari, tahun demi tahun berjalan, mereka mulai menyingkir dari Sunnah. Maka kita jangan ikut-ikutan dengan mereka yang sudah mulai meninggalkan Sunnah, mengarah kepada yang lain. Jangan. Naam. Ya yang sudah kita ketahui dari kebenaran maka itu terus yang kita pegangi Jangan terkecoh dengan orang atau banyaknya manusia yang sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sendirian tidak jadi masalah. Ya, sekalipun kita sendirian. Tetapi dengan sendirinya tersebut mencocoki al-haq kata Ibnu Mas'ud wa al-jamaah. Dia disebut al-jamaah sekalipun sendirian. Tetapi cocok dengan al-haq, sesuai dengan al-haq itulah al-jamaah walaupun dia sendirian. Ya wajib ay yaqbal al-haq. Wajib baginya untuk menerima al-haq. Mingkul kulli man qala Dari orang yang ya mengatakannya. Wa la min al-ilm. Maka jangan dia memandang remeh Memandang kecil Dari perkara ilmu Nah Ini dari sisi yang Diperintah Jadi Tidak dibolehkan bagi kita Untuk berhujjah Atau beralasan Ketika kita tidak mengamalkan sesuatu Karena orang yang mengajak itu juga Tidak mengamalkannya Asyaiton yang dahulunya ya penduduk Al-Jannah. Kemudian, karena dengan kesombongannya menantang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian dia berkias, ngapain? Saya sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Apakah kemudian Ikut-ikutan dengan syaitan Yang dahulunya Di ahlul jannah Kemudian dikeluarkan dari al jannah Dan yang diancam dengan an-nar Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita harus ikut-ikutan dengan Apa yang Syaitan Kerjakan Dari perbuatan-perbuatan Pelanggaran terhabhak Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ini penting sekali untuk kita tanamkan pada diri, diri kita. Tetap kita pegang al-haq, sekalipun panas, sekalipun berat, tetap kita pegangi. Dan kita memohon kepada Allah, semoga diberi kekuatan, diberikan kemampuan untuk istiqomah di atasnya. Tidak sedikit dari mereka tergoda rayuan-rayuan dunia sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka ya, menyimpang karena syubhat dan syahwat maka kita senantiasa meminta bimbingan dari kibar ulama, dari ustaz-ustaz kita yang terbimbing. Sehingga dengan itu ketika berjalan berjalan di atas keyakinan Bukan berjalan di atas keragu-raguan Kemudian yang berikutnya Pertanyaan ke 28 Wasillah fadilatuh Kayif naruddu Ala manqala inal ulama'a As-sabikin Lam takun ladayhim Al-Masyagil Allati tuathiru ala hifdihim Kama huwa hasilun Li ulamai Hazaz Zaman Sheikh Rahimahulih tanya Bagaimana kita membantah Terhadap orang yang mengatakan Bahawa ulama terdahulu Ya Mereka Tidak memiliki kesibukan Yang Apa ini Kesibukan yang bisa mempengaruhi hafalan mereka Jadi kesibukan mereka terus belajar Nah, sebagaimana yang telah terjadi Terhadap zaman kita ini Wa minhum Man yakun laisa ladaihim illa at-tafarruq li talabil ilm. Wa hafizahu wal julus bila masyagil. Di antara mereka ya tidak dapat diri mereka kecuali memfokuskan untuk menuntut ilmu. Sehingga dia tekun untuk menghafal ilmu. Duduk di majelis ilmu tidak ada kesibukan yang lain. Amal-an, Adapun sekarang, Fakasrat masyagil, Adunyawiyyah, Allati tahub kudal waqt, Sekarang ini sudah, Banyak problem, Banyak kesibukan dunyawiyyah, Yang, Memerlukan waktu yang banyak, ya, Yang mengambil waktu yang banyak, Wal insan, Kudulayistati, al istighna an hadhil mashaqil dan manusia terkadang tidak mampu untuk menghindarkan dirinya dari kesibukan-kesibukan ini ya tidak bisa melepaskan dirinya dari kesibukan-kesibukan dunia. Jadi alasannya sudah banyak kesibukan-kesibukannya. Nah, sehingga tidak peduli lagi dengan ilmu. Tidak peduli lagi dengan Al Quran tidak peduli lagi dengan al ahadis hadis hadis Nabi saw. Alasan dunia yang menyebukannya. Naam. Dan apa yang ditanyakan penanya ini banyak menimpa diri diri kau muslimin. Naam. Sebelum mendapatkan banyak pekerjaan orangnya fokus. Ya, orangnya bisa mendatangi majelis ilmu. Tetapi ketika dunia mulai menghampirinya. Sementara dia tidak menyadari kalau hal itu yang akan membinasakan dirinya. Sedikit demi sedikit sibuk. Naam. Pas waktu taklim datang banyak pembeli. Dan memang Allah menguji nah. Datang waktu sholat Di saat-saat itulah Dibukakan baginya pintu-pintu dunia Sebagaimana yang telah terjadi Pada orang-orang al-Yahud Dilarang mereka untuk Mencari ikan di hari Sabtu, ya, yaitu memfokuskan diri mereka untuk beribadah. Nam, ternyata di hari itu Allah pancing mereka dengan dinaikannya ikan-ikan itu tadi, banyak. Caranya gimana? Berhilah orang-orang Yahudi ini, pasang jaring hari Jumat. Nam, ini orang, orang Yahudi, ya. Banyak membantah terperintah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka diperintah ya, Untuk menyembeli sapi Masih mempertanyakan Sapinya yang bagaimana Sapinya warna apa Kita kalau langsung menyembeli sapi itu Selesai Naam ini Al-Yahud mengakali hendak membuat makar Tipu daya terhadap Allah Subhanahu Wataala. Ini ujian, ya ujian bagi manusia diberikan rezeki yang melimpah kemudian lalui dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini semua ujian. Naaam sehingga Ketika beribadah Solat Pikirannya Ya Dunia Tadi saya kalau tidak solat Mungkin sudah dapat hari ini 1 juta Umpamanya Coba bagi kita yang pernah umroh Ataupun haji Di Arab Saudi Waktunya solat sudah Ya Para pedagang berhenti Para supir-supir berhenti Ya mbak, betul mbak. Nah, mereka lebih mengutamakan ibadah. Naam, langsung, sepi. Bahkan yang kita ketahui, Raja Saudi yang sekarang, Raja Salman, ketika ada kunjungan Presiden Amerika, Barack Obama, ketika waktu solat, langsung. Tinggalkan tamunya tersebut Langsung jalan Untuk ibadah Padahal Tamu Tamu negara Negara adidaya lagi Tidak peduli Tinggalkan ibadah Nah seharusnya kita juga seperti ini Nah Ibadah lebih diutamakan Atau aburillah lebih diutamakan Ketimbang urusan-urusan yang lain Nah, fajab hafidzul Allah. Sekarang rahimahullah, maka menjawab Aisyah bin Zaymin rahimahullah, aku luli taulib ilm, madum tan nakakud farok tanasak. ilm, fakun taulib ailmin hakon, maka aku mengatakan kepada penuntut ilmu. Ya termasuk kita di sini penuntut ilmu. Selama engkau masih menyebutkan dirimu dengan ilmu, maka jadilah engkau penuntut ilmu yang sejati, yang sebenarnya. Wa ataqid dan yakinilah. An al-bina al-dadi fara banausahul bina lail taqid ila amalin akhir. Tasveer bahwa tukang bangunan memang dia profesinya bangunan di situ kepandaiannya dan kegemarannya. Nam maka dia memfokuskan dirinya untuk membangun dia tidak akan menoleh kepada amalan yang lain kepada pekerjaan yang lain. Nam maka Ahli bangunan disuruh untuk mencangkul lumpamannya, maka di sana dia tidak akan kerasan. Karena suka dia mengukir, suka memoles dan seterusnya. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baca al kepada perkara yang. Apa ini menjadi profesi dia. Naam. yaitu menyubuhkan dirinya untuk membangun tersebut. Waru'a anha hiyal khair lah. Dan dia memandang bahwa ini. Kebaikan untuknya. Fama dumta ta'alamu. Anna talab al huwal khair. Watu riduan tatkahidahu tarikan lag, fala telkitfit ila ghairih. Selama engkau masih belajar, bahawa engkau seorang penuntut ilmu. Huwael khair maka itu suatu kebaikan. Dan engkau menginginkan untuk Mendapatkannya Ya untuk Menempuh jalannya Maka jangan Memalingkan kepada yang lain Ya sudah fokus menuntut ilmu Nah apalagi Rihila dari satu daerah Ke negara lain Hanya Diperbolehkan Menuntut ilmu setahun dua tahun tidak, tidak boleh lebih Ketika yang sudah berkeluarga Maka betul-betul dia memfokuskan Untuk belajar Padahalnya kalau dia masih bujang Atau bawa keluarga Sepuasa dia menuntut ilmu Tetapi kalau waktu pas-pasan Maka betul-betul ya Diarahkan untuk Menuntut ilmu Wafidhani Anak lelaki itu, jika sabar iman dan ikhlas, dan bersungguh-sungguh niatnya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan Dalam sangkaanku bahawa seseorang ini, apabila dia tekun bersama dengan iman dan ikhlas, dan benarnya niat dia, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala akan membantu dia. Walau ya abah dihadapkan masalah. Maka dia tidak akan memperdulikan dengan muskilah-muskilah ini. Dengan problem-problem ini. Wallahu azzawajal yakul dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Wa man yattakillai ja'allahu min amrih yusrah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. niscaya Allah akan menjadikan urusannya mudah. Yusron. At-tolak ayat 4. Nam ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu maka akan dibantu oleh Allah akan dimudahkan urusannya. Wa may Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu akan diberikan baginya jalan keluar makhraj. Wa yarzuqu Dan dia akan diberi rezeki Ya, diberi kenikmatan dari arah yang tidak menyangkanya. Tahu-tahu ada rezeki yang datang kepadanya. Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tolak ayat 2 dan 3. Fa alayka bisrikin niyyah fitalabil ilm mata fitolab Tajidu annal amroh sahalun Wa miyassarun Maka wajib Ya Untuk memperbaiki niat Ya jujurnya niat Di dalam menuntut ilmu Sehingga engkau akan menjumpai Urusan itu Sahalun mudah Wa miyassarun dan gampang Nah, dan niat ini, Ikhwatulillah berubah-ubah. Maka terus diperbaharui, terus dikoreksi, dan yang mengetahui diri diri kita masing-masing. Nah, manusia yang lain hanya bisa menilai dari zohirnya. Nah, bila mana dalam menuntut ilmu niatan niatan kita sudah mulai berubah sudah mulai melenceng maka diluruskan kembali diperbaiki kembali bukan karena dipaksa orang ya bukan pula karena ikut-ikutan orang bukan pula karena yang lainnya tetapi memang itu keperluan dirinya hajat dirinya Tanggungjawab dirinya kepada Allah Subhanahuwataala, ya, untuk mendapatkan ilmu dan menghilangkan kejahilan dari dirinya, sehingga dengan itu, naam, dia beribadah, dia bertakwa, di atas nur, di atas cahaya, di atas firkon, yang bisa membedakan antara al-haq wal batil ini haq ini batil ini baik ini buruk ini haram na'am ini halal dan seterusnya na'am ihdfil la azni wa azakumullah niat-niat untuk berbuat baik terus diperbanyak dalam kehidupan kita ketika kita mencari nafkah Maka jangan hanya sekadar mencari nafkah. Tetapi di sana kita niatkan tujuannya untuk menanggung anak orang. Siapa wakil anak orang? Anaknya orang. Siapa? Anaknya mertua. Nah. Jadi kita mencari nafkah. Ma'isya. Tujuannya untuk keluarga. Sehingga dengan situ mendapatkan pahala. Di Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita keluarga bukan hanya memuaskan itu tetapi di sana ada niat ibadah karena Allah Subhanahu dalam segala hal ya selalu kita niatkan untuk ibadah di Allah Subhanahu wa ketika safar naam ketika urusan ini urusan itu selalu niat dikoreksi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Ada yang lain. Itu hanya sebagai ikutan saja. Bukan utamanya. Nah. Tapi yang paling utama. Dia niatkan hanya untuk. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa Barangkali ini yang kita bisa baca. Pada. Kesempatan ini. Dan kita akan sambung di. Pertemuan-pertemuan kita. Berikutnya. Nah, yaitu Pertanyaan ke-29 Kurang lebihnya kami mohon maaf nah, Semoga bermanfaat Terutama kepada Diri kami Dan juga kepada pendengar sekalian Alhamdulillah Subhanahu alaikum Asyadu ala ilaha ila antara ratu bilaik Tafadzalu hafizahkum allah